в якому, до речі, було не сто, а півтори тисячі гривень, на столі лежав новенький дешевий популярець із так званого кожіміту, тобто шкірозамінника, замість автентичного швейцарського годинника виблискувала фальшивою позолотою китайська підробка, що коштувала не більше 20 доларів. Телефон, щоправда, був Nokia, але не дорогий 8800 Сафір Арт, а простенький 1600. Григорій взяв телефон руку, натиснув кнопку. Сімкарта його. Ну що ти скажеш? Ви що, знущаєтеся, пане майор? Григорій не знав, що йому робити, кричати чи скиглити. Не понял. Нахмурився красного триколору. «Це ж не мої речі!» – вигукнув Григорій. «У мене був гаманець із крокодилової шкіри. Справжній швейцарський годинник і телефон інший». «Але ж це ваш номер?» – запитав майор. «Мій!» – мусив визнати Григорій. «Тоді в чому проблема?» «Телефон не той, набагато дешевший. Нічого не знаю». Сухо промовив красного триколору і напустив на обличчя офіційного виразу. «Підпишіться ось тут, що отримали вкрадені речі, і до побачення. Мені ніколи справи». «Не буду я нічого підписувати. За кого ви мене маєте?» Григорій впав у бондючність. «Та я...» «Що та ви?» Підло посміхнувся миліціонер. «Ви ніхто!» «Не хочете підписувати?» «Як хочете». Справа ваша, а хуліганів я мушу відпустити, бо немає жодного свідка, що вони вас побили і пограбували. Вони просто знайшли телефон, гаманець та годинник, і як добропорядні громадяни здали їх мені, аби я знайшов власника і повернув загублене. Ось так, колишній заміністри. Бувайте здорові і не кашляйте. Краснув триколору ліниво торкнувся пальцями, дашка форменого кашкета і пішов собі. Через якийсь час Григорій, повертаючись з крамниці з хлібом, побачив на ганку місцевої ради майора Мішуліку Красного Триколору. Той розмовляв по мобільному телефону, тримаючи його біля вуха лівою рукою, на який шляхетного блискав коштовним металом справжній патик Філіппе. У Григорія запаморочилось в голові, затьмарилось в очах, у мозок шуганула кров. Він ж бурнув у пил поліетиленовий пакет з продуктами, підбіг до міліціонера, схопив його за кроватку з тризубом у віночку і зашепів. «Віддай годинник і телефон, сволоч!» Майор сильним ударом у селозінку змусив Григорія опустити руки, і зігнутись удвоє. «Нападення на роботника органу при ісполненні?» закричав Мішулика. «Все сюди! Будете свідетелями!» На крик збіглися Радівські на з головою. «Ви все видели?» верещав Краснов триколору. «Нападення на офіцера!» За допомогою голови він скрутив Григорія, заломив руки назад, одягнув на них кайданки и заштовхав у свой кабинет. Там он склав акт, який у роли свитки подписали все Радьевски разом и с головою, и сказал Григорию, «Сейчас поедем у райцентр до судьи. Десять суток ареста, это самое меньшее, что тебе светит, урод. А захочу, могу и криминальную справу порушить. Тогда три года тюрьмы. Понял, пидор гнойный, на кого ты хвост задрал». Григорій усе понял. Треба відкупитися, бо це і справді може законопатити. Ну, щодо трьох років, то це блеф, а от 10-15 діб запросто можуть дати. «Може, договорімся, командір?» – запитав Григорій Тоном. «Яким водії-професіонали звертаються до сержантів-даїшників на дорозі?» Краснов триколору задумався. «Та знімите з мене наручники, по-панібратськи», – сказав Григорій. Мініціонер відімкнув кайданки. Григорій, як водиться, енергійно ростер зап'ястки, взяв зі столу ручку, аркуш паперу і написав цифру 300, поставивши перед неї значок американського долара. Краснов триколору глипнув, свою чергою взяв ручку, закреслив Григорієву цифру, і написав «п'єтсот». Григорій мовчки кивнув. Більше вони не перекинулися жодним словом. Мовчки приїхали між улікінним автом до Григорія, де він так само мовчки виніс з хати і дав майору міліції 500 доларів США. Минуло літо, настала осінь. Повідомлення від апостолок Свободи і хліба» приходили все рідше, а ті, що приходили з кожним разом, ставали все песимістичнішими. Всі п'ятри писали, що раніше завербовані ними адепти починають розчаровуватись у свободахлібних хлібних» ідеалах, бо не бачать перспективи реальної роботи і, що найголовніше, Григорія Маузера в телевізорі. Дехто навіть починає сумніватися у його фізичному існуванні і натякає, що зайшлі подруги свого вождя вигадали. Усі політично активні особи, як у Галичині, так і в Криму, а також на Донбасі та на Чернігівщині, покладають надії на поблизькі президентські вибори, що мають нарешті покінчити з Хучмівщиною і відкрити для України повну світлу еру процвітання, добробуту і справедливості. Різниця лише в тому, що одні свої сподівання пов'язують з літерою «ю», інші – з сусідньою «я». До цього часу Григорій на президентські вибори уваги не звертав. Ну, поміняють вони швидше – Шило на мило чи на мотовило, сутність режиму від цього не зміниться, тож похід гнаних і голодних на Київ, за будь-яких обставин, залишиться актуальним. Але що ближче до самих виборів, то більше ситуація виходила з-під його Григорія Маузера контролю. Хоча надії він не втрачав оперативного Вникнувши у виборчу ситуацію і виходячи з наявних реалій, він розробив нову стратегію походу мільйонів адептів «Свободи і хліба» з усіх кінців України на Київ.